Slavosovia a 82 -a, către Bunul Părinte al Veții pentru darul Împărăției. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Bunle Părinte al Veții, Te iubim și Te rugăm. Dăruiește-ne cununa vieții veșnice ca semn că am împlinit poruncile Preasfintei Evangheliei. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Bunle Părinte al Veții, Te iubim și Te rugăm. dăruiește diamantul credinții care vindecă din pietrile sufletele noastre. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bune, părinte Deții, te iubim și te rugăm, dăruiește ne numele cel nou și destinul darurilor Duhului Sfânt. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bune, părinte Deții, te iubim și te rugăm, dăruiește ne Marea ceascunsă a care zidește Biserica în sufletele noastre. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bune, părinte Deții, te iubim și te rugăm, dăruiește ne darul stăpânirii gândurilor și închiderea în cuvintele rugăciunii sau în sfânta tăcerea Duhului Sfânt, ca să auzim glasul tău. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bunle Părinte al Vieții, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne steaua cea de dimineață ca să strălucim în slava ta. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bunle Părinte al Vieții, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne veșmintele de nuntă albe ale aleșilor tăi, cei chemați la nunta fiului tău cel iubit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bunle Părinte al Vieții, te iubim șterugăm, ne să-ți aducem roadă. Din lacrima milei, ca semn, că ne-am rugat pentru frații căzuți în cursele celui viclan. Aleluia, slabă-ție, tatăl nostru, Bunle părinte al Vății, te iubim și te rugăm, scoate mulți ceretori la secerișul tău și dăruiește ne har, să plinim cu rână și dragoste gândul tău. Aleluia, slabă-ție, tatăl nostru, Bunle părinte al Vății, te iubim și te rugăm, ne ta și în slava ta să te putem întâmpina.